The distinction between poison and venom has to do with the delivery mechanisms, among various other things. But there's a slogan on the entrance of the exhibition where we try to explain this really quite quickly. If you bite it and you die, you're dealing with poison. If it bites you and you die, you're dealing with venom. So venom is all about pointy bits, fangs, spurs, spines, barbs, that inject toxins through a wound, through the skin, Organism to have Jag tror att de flesta i germanska språken bara har ett ord för de engelska orden poison och, och venom. Gift på holnska, gift på tyska och gift på svenska. Men poison och venom har två olika betydelser. Skillnaden är följande. Intar du oralt något som har en dödlig inverkan på dig, då har du svalt poison. Men om ett djur bitar dig och du i värsta fall dör, ja då är det på engelska venom som har förorsakat din död. Venom ska man alltså främst associera med spetsiga huggtänder, sporrar, hulling, gifttag eller gadd. Venom förknippas med levande organismer medan om det rör sig om poison kan giftet också ha producerats på kemiskt vis, till exempel i ett laboratorium. Jag talar med Ronald Jenner som är kurator för utställningen om djurgifter på Natural History Museum i London. Han är också aktiv forskare i toxikologi och expert på ryggradlösa djur. Som titeln anger handlar utställningen Venom Killer and Cure inte bara om djurens dödliga gifter- under de senaste decennierna har det visat sig att förvånansvärt många djurgifter i mindre doseringar kan ha en smärtstillande och ibland även lekande verkan. Och den där medicinska förmågan ska vi också titta närmare på. No, venom är just en av natures svenska arméknivar som kan användas för många olika rådgifter. Gift är som en schweizisk armékniv. Det kan användas på olika sätt och för olika ändamål. Det finns i princip tre typer av giftiga djur. Gift är en försvarsmekanism för många djur, men gift används också för att fånga byten och en del arter använder giftet för att både jaga och skydda sig. Ronald forskar här på museet i Glycera en klass av ringmaskar som är giftiga. Utställningens enda levande djur är en stor fågelspindel, hårig och ganska obehaglig men helt ofarlig för människor. The one thing people always list on the internet are the, the LD50 values, that is the lethal median dose, that is the amount of venom you need to kill half of your experimental animals. Lethal dose 50 är måttet som används inom medicinsk vetenskap för att bestämma hur giftig en substans är. Eftersom alla experimentgörs med försöksdjur kan det inte vara ett exakt medverktug för mänskliga animal. Siffran 50 i Lethal Dose 50-testet hänvisar till den dos gift som behövs för att döda 50 av försöksdjuren. I rangordningar av världens tio giftigaste ormar hamnar den australiska taipanen alltid i topp. Nu tittar vi på en liten jar med venom. Vi to ha venom in venom-exhibition. And this is 100 milligrams. This is enough venom, which looks a bit like sugar grains, to kill 55 people. And this is venom from the coastal taipan that lives in northern Australia and Papua New Guinea. And if you talk in terms of, okay, what is one of the most venomous things on Earth? If you talk about coastal taipans, they they are the very top. I en montag syns en liten burk med vita grön som påminner om socker. Burken innehåller 100 milligram kristalliserat gift utvunnet från en kusttaipan. Den dosen kan döda 55 människor. Ronald berättar att den allra giftigaste taipanen som man någonsin har mjölkat på gift skulle med ett enda bett ha kunnat döda 1,5 miljoner möss. Det är helt klart. I en experiment, en enda bitet skulle vara tillräckligt för att döda 1,5 miljoner myror. Jag vet inte om en mus är cirka 18 eller 20 gram. Vi pratar om över 60 000 kilogram mus som du kan döda med en enda typan bite. Men kan ni fråga sig att varför den naturliga skyggaorm som vi tidigare har bett är mindre? Varför den behöver så höga doser gift? Förklaringen är att ett av typanens favoritbyten är grävlingpunktduret. Men denna så kallade bandicoot kan med sina klor och tänder döda en orm. Varje jakt är alltså en strid på liv och död. Giftet måste verka snabbt och vara kraftigt om ormen ska ha en chans. We're står standing here in front of an infographic 100 000 people a year die of snakebite. 40,0 000 more people get permanent disabilities that means they lose their livelihoods because they lose a limb or as this little girl they have a malformed limb after a snake bite so this is to do with people living in areas with a lot of dangerous creatures in this case snakes but also the absence of emergency medical care the absence en of visar att närmare 100 000 människor dör till av Dessutom de får 400 000 människor bestående skador, vilket ofta leder till att de inte längre kan försörja sig. Det är i Syrostasien och, och Indien som de flesta dödsfallen förekommer. och Det beror på att många av de bitarna har lång restid till närmaste sjukhus som har ormserum. Och om de hinner få motgift har offret ofta knappast råd att betala för behandlingen. Serum eller antiserum innehåller antikroppar från hästar eller människor som är allergiska mot dessa djursproteiner kan till på allt få en motreaktion mot motgiftet. We still do it the same way which is a problem vi vet att djur använder gift innan de um utvecklade andra attack- och försvarsmekanismer som styrka vapen och smygteknik. Ronald leder mig till en monter med en släkting till dagens havsanemoner och medusor. Fossilen är en halv miljard år gammal. Detta is a fossil of an ancient relative of modern-day and jellyfish. And in fact, this group of organisms known as cnidarians, are the oldest venomous creatures on earth. This group evolved venoms more than half a billion years ago, and that means that venom in these creatures is the oldest weapon in är den äldsta giftiga giftiga vi känner till, Havsanemonen har naturligtvis också utvecklat och anpassat sig under de senaste miljontals åren. So it's been on earth for a long time but it has independently evolved seven or eight dozen times Ronald Ritter att det idag finns närmare 200 000 olika giftiga djurarter som i Tyskland och i Storbritannien existerar 000 arter. I Finland och det hela helt annorlunda för kyliigare klimat finns det inte lika många. Ju varmare och fuktigare klimatet är, ju fler giftiga djurarter. Så enkelt är det. Det finns bara några få giftiga däggdjur. Ett av dem är det märkliga australiska nebdjuret, eller platypus. Honorna lägger bisarrt nog ägg men lakterar också. De har venomglans och producerar venom, produce venom i breeding season. Och de deliver det med en spur, a bit som like en rooster spur på deras fötter. So Plotipushärnen har på insidan av bakbenen giftiga sporrar som kommer till användning när han kämpar om en hona. Giftet är inte dödligt utan verkar förlamande. Men trots likheter med ormorgifter produceras neddjurets substans med helt andra gener än hos ormarna. Vi stannar på kontinenten med de flesta giftiga djuren, Australien. Om man utgår från LD50-skalan så är irukandji-manneten världens giftigaste djur. But there are other species of box jellyfish that are called irukandji jellyfish. They look like a standard box jelly but smaller. The bell will be peanut-sized or a brown bean. The tentacles may trail for a meter and a half or more. And when you get sting as a, stung as a human, you get all kinds of horrible symptoms. But one very specific one includes a sense of impending doom. Irukanji-manetens kroppar är inte mycket större än en kaffeböna med dess långa tentaklar. Har giftiga nässelceller och vi känner inte till en antidot. Man kan bara underlätta symptomerna. Nässeldjuret, som alltså finns i australiska vatten, har en tillräckligt stor dos gift för att kunna döda 60 personer. Men som tur orsakar giftet sällan dödsfall. Däremot är smärtan som blir gradvis värre fruktansvärd och till och med morfin hjälper inte. Dessutom upplever offer ofta en känsla av förestående undergång. Detta antyder att giftet omanligt nog har en förmåga att lämna blodbanan och kan tränga igenom blodjärnbarriären för att sedan påverka det centrala nervsystemets funktion. That's the bad of venom. That's undeniably bad. But there's a lot of good about venom. Så so we talk also here about cultural uses of venom where people have incorporated venomous creatures into their so this is an interesting Som point. inte alltid skadliga. Somliga kan, kan i små doser ha en avslappnande effekt eller leda till en känsla av eufori. Ronald berättar att ett antal nordamerikanska indianstammar i hundratals år utförde en ritual som bestod av att man först svalde en portion levande havsstör som är ganska giftiga. In fact, gram for gram, the venom of these ants is more powerful than of most snakes we have seen in the exhibition but thank God they're small so they won't kill Myrornas bett i matstrupen och magen åstadkommer en hallucinatorisk effekt- och utnyttjades också i shamanistiska ritualer. Shamanen är en medicinman som i flera kulturer påstås ha helande krafter. Inom traditionell kinesisk och indisk medicin har man i tusentals år använt gifter som bot eller lindrande medel. Dagens farmakologer har bara rört vid ytan när det gäller att forska i djurgifters potentiella nytta i läkemedel if you talk about the absolute best prescription medicine based on venom mm. so we talking here the best example perhaps is the gila monster a lizard that uses its venom defensively lives uh, in the southern united states rural to the best positiva- most positive example som har fått to tillämpning- är gila monster eller gila ödlands gift Ödland saliv innehåller ett gift som det använder i självförsvar. Men Med hjälp av ett protein i reptilens saliv har man lyckats framställa en diabetesmedicin som stimulerar bukspottkörteln att frigöra insulin när patientens blodsocker är för högt. Dessutom hjälper substansen med aptiten. Det modifierade proteinet framställs nu i laboratorier och man behöver inte längre mjölka gilla monstret. I detta fall har den medicinska tillämpningen testomissor täpper vara mycket lönsam. It's worth already more than 800 million American dollars a year in sales for the company who markets these drugs. So that's bingo. So yes, it's lucrative to study venoms from that perspective. Peptider och proteiner i djurgifter verkar i allmänhet snabbt för att de angriper mycket specifika molekyler. Därför är de också potentiellt idealiska som läkemedel. Och vi hittar fortsättningsvis nya gifter. För 13 år sedan upptäckte australiska forskare att den indonesiska komodovaranen faktiskt är giftig. Den kraftiga ödlan bitar ibland folk vilket leder till häftiga infektioner och svår smärta. Man trodde att dessa symptom förorsakades av basillerna i ödlands mun. Men när man undersökte komodovaranen närmare visade det sig att den har giftkörtlar i underkäcken. Detta innebär att komodovaranen numera klassificeras som det största giftiga markdjuret. Bara en bråkdel av alla djurgifter har studerats. Och det finns kanske miljontals vars vetenskapliga eller medicinska potential vi ännu inte har upptäckt. If we didn't know that the Komodo dragon was the largest venomous land animal a couple of years ago. What else is there to discover?